Це був вже другий літак. Перший – Люксомбе. Вони придбали дорогою в Реджайн, до Калгарі. Тато побачив у полі якогось фермера літак, з табличкою продається. У нього не було грошей, але був автомобіль, яким вони, власне, і їхали – Тож тато обміняв автомобіль на літак, посадив дружину до потяга до Реджайни, а сам найняв пілота, яким доправив його до Реджайни літаком. На жаль, дорогою татові було дуже погано. Можливо, через травму внутрішнього вуха, яку він отримав, приборкуючи коней у роки Великої депресії. Тож пілоту відоводилось так часто приземлятися на дорогах, щоб тато міг трохи оговтатись. За штурвалом літака тато завжди почувався нормально, але сидіти на місці пасажира не міг. Тоді йому було 44 роки. Тато часто літав над Скачеваном та Альбертою. Одного разу він долетів аж до Лос-Анджелеса і мало не прогабив аеропорт через СМОГ. Навігаційні системи тоді були зовсім не такі, як тепер. А якось моїм батькам довелося навіть викликати пілота, щоб той вивів їх із скелястих гір. Мій перший політ відбувся, коли мені виповнилося три місяці. Тоді батьки взяли нас із Кей на конференцію в Вайові. Дорогою ми зупинялися в Едамонті. Я знаю це, бо згодом бачила фотографії з Кей у місцевих газетах. Нас прозвали летючими близнючками. Батько був неймовірний, безстрашний і з невимовною жагою до пригод. Ми довіряли йому беззастережно. Він завжди вивчав нас на власному прикладі. Багато працював, ставився в нас із добротою та турботою. Був лагідним велетнем, який мало говорив, але часто насвистував собі щось підніс. Мої діти теж часто щось насвистують. І це мені так подобається. Вони не пам'ятають дідуся, бо тато помер, коли хлопці були ще малюками. А Тоска лише мала народитися. Коли діти щось насвистують, я згадую тата, який увесь час мугикав собі підніс. У мене відразу поліпшується настрій, бо вважаю, що насвистувати або мугикати можна лише коли ти щасливий. У 1950 році мої батьки вирішили покинути Канаду. Зокрема тому, що познайомилися з місіонерами, які побували у Південній Африці і розповідали про те, як там гарно. Тож одного дня мама з татом спакувала літак «Наш Кадилак». 1948 року усіх нас і наші речі ми сиділи на вантажному кораблі і вирушили у двомісячне плавання до Африки. Я не знаю, як на кораблі мама давала раду малим близнюкам і ще двом дітям, яким тоді було 6 та 7 років. Але їй це вдавалося. Тато зняв з літака крила. Він завжди доглядав за своїм літаком сам. Склав його у величезний ящик і відправив у Кейптаут – коли ж ми прибули в Африку, то отаборилися в аеропорту, поки тато прикріплював крила до літака, щоб вивчити місцевість згори. Дошки з того ящика згодом перетворилися на меблі для клініки, яку тато відкрив незадовго після нашого переїзду. Деякі стиск книжкових шаф прослужили десятиліттями. Батько не хотів жити на узбережжі. Тож йому порадили оселитися в Йогансбурзі, бо там говорили англійською. У сусідній приторії розмовляли бурською, тож нам було б там складніше. Але коли ми летіли над приторією, там саме цвіла Жакардона. І все місто було оповите фіолетовою палиною, Тато ніколи раніше не бачив такої краси і сказав «Тут ми й залишимось». Та ми виросли у приторії, у будинку, обсадженому високими деревами. Таке рідко побачиш у преріях Саскачкевану. У сусідстві з, звичайно, приязними людьми. Бури називали усіх дорослих дядьками і тітками». Ум і Танні Бурською. Незалежно від того, знали вони цих людей чи ні. Нам це здавалося дуже милим. У Канаді нас вважали бужевільними, тому що мої батьки літали одногвинтовим літаком, обтягнутим парусиною разом з малими дітьми. А це було просто нечувано. А тоді ми переїхали до Південної Африки. І тут нас вважали взагалі схибленими. Хтось навіть прозвав нашу сім'ю скаженими американцями. Звісно, ми були канадцями, але для них це те саме. Люди вважали нас диваками, бо ми все робили по-своєму. Річ не в тому, що ми приїхали з іншої країни. Ми і в Канаді жили так само. Ми відрізнялися від інших, бо подорожували, бо мама сама шила нам шкільні форми, бо ми пили каву замість чаю, а наші задні двері були завжди відчиненими для гостей. Тим часом, як самі не могли просто так піти в гості до інших дітей, треба було чекати запрошення. Ми брали з собою в школу бутерброди з чорного хліба. Тоді, як інші діти їли білий, нам ні коли не давали грошей на смаколики зі шкільного буфету. Я мріяла про сосиски в й пиріжки з м'ясом та овочами. Але рідко їх їла, бо тоді довелося б витрачати свої кишенькові гроші лише на їжу. А ще ми мали кадилак. І це був один із двох кадилаків у місті. Інший належав другові мого тата, який теж привіз своє авто Південну Африку. Також у нас був літак. Я не знала більше нікого, хто мав би літак. Знову таки, крім татового друга. Мій батько ніколи не йшов за більшістю. Якщо він хотів чогось, то брався за це. Такою ж була і мама, яка вибрала власний шлях і збудувала кар'єру ще до того, як зустріла мого тата». Коли мені було п'ять, батьки полетіли з Приторії в Осло, щоб потрапити на конференцію хіропрактиків. Для цього вони перетнули Африку, Іспанію і Францію, а ще завітали до Лондона, де жив татів знайомий. Теж хіропрактик. Коли мені було шість, вони почали планувати мандрівку до Австралії. І це 10 із 50 тисяч кілометрів разом із зворотнім шляхом. Для них це було цілком нормально. Чого не скажеш про наших сусідів? Уже за цього зрозуміло, чому нас вважали ненормальними. Але врахуйте, що під час польотів батькам доводилося знаходити шлях лише за компасом, бо в них не було ні GPS-навігаторів, ні радіозв'язку. Така подорож потребувала ретельного планування. Вони знали, що будь-якої миті все може піти шкереберть і хотіли бути готовими до цього. Якщо у вас немає навігатора, ви повинні досконало вивчити карту. Без радіозв'язку вам доведеться прокладатися лише на себе. Для такої тривалої подорожі треба море пального. Тож батьки зняли задні сидіння в салоні літака, щоб покласти туди баки з пальним, які знадобиться їм, коли вони перетнатимуть океан. Вони брали із собою найрізноманітніші інструменти, щоб полагодити будь-що в літаку. Тато сам умів це робити. Щоразу польоти закінчувалися добре, тому що батьки були надзвичайно обережні. Вони перевіряли прогнози погоди, під час польоту користувалися картою і компасом, знижувалися над містами, щоб роздивитися знаки і переконатися, що десь тут можна буде приземлитись. Іноді вони сідали на футбольне поле чи на дорогу, бо не всюди були аеропорти. Батьки були відважні. Найбільшими, ніж я. Тепер, коли я думаю про це, то дивуюся, що їм взагалі вдавалося повертатися додому цілими і неушкодженими. Звісно, те, що у вас є план, ще не означає, що все пройде бездоганно. Це означає, що навіть якщо щось перекреслить ваш план, ви просто вигадаєте, є ти новий. Батьки пролетіли вздовж Африканського узбережжя, перетнули Азію і пролетіли над Тихим океаном, а тоді повернулися назад. У нас досі є картини, на яких позначений їхній шлях. Лише мама, тато і вінні над Тихим океаном у пошуках світу. На той момент на їхньому рахунку було вже 60 країн. Щоразу, коли Батьки десь зупинялися, то робили відповідний надпис на крилі літака. Коли ми були дітьми, то мали відповідати самі за себе. І це було незвично, навіть у ті часи. У чотири роки ми з Кей ходили до садочка разом, тримаючись за руку. Потрібно було пройти майже кілометр. З нами йшла старша сестра Лін, якій тоді було сім, щоб допомогти нам перейти через дорогу. Під школи Лін до нашого садка залишалося ще метрів 300, і цей відрізок ми з Кей долали самі. А повертаючись додому, ми підходили до школи, чекали на Лін і далі вже йшли разом із нею. Нас заохочували бути самостійними. Мій брат Скот пригадував, як одного разу батьки взяли його з собою у подорож. Тоді вони перетнули Центральну Африку – Уганду, Кенію, Зензібар – і найборі. У Зензібарі найборі йому дозволяли гуляти вулицями наодинці, Як сказав Скотт, сьогодні таку поведінку могли б кваліфікувати як жорстоке поводження з дитиною. Але для нас це було зовсім нормально. Коли батьки брали нас із собою у подорож, то очікували від нас стійкості. Уперше я сіла на коня, коли ми були у тій частині Африки, що тепер має назву Королівство Лесото. Місцевість там дуже... «Гориста. Ми мали подолати майже 100 кілометрів протягом кількох днів. Лі, моєму молодшому братові, який народився у приторії, було лише 5 років. Тому він лишився з мамою, Скотто 18. Ми провели кілька довгих днів у сідлі. Мандрівка страшенно втомила нас, було дуже сиро. Ми не розпалювали вогню, їли тільки консерви з хлібом. Виспатися теж не вдавалося, бо вночі худоба облизувала наші обличчя або стягувала покривала. Думаю, саме завдяки такому досвіду через багато років мені було легко пристосуватись до життя з дітьми у маленькій квартирі. Звісно, на дивані спати не так зручно, як у ліжку, зате на голову тобі не капає. А бичок не намагається злизати сіль з твоєї щоки. Не треба намагатися виправдати чужі очікування. Ви можете йти власним шляхом. Я засвоїла цей урок ще дитиною і ніколи не забувала його в дорослому віці. Здобувши диплом дієтолога, я завагітніла і не мала змоги працювати на когось. Тож відкрила власний кабінет. Мої колеги не схвалили такого рішення, бо вважали, що потрібно попрацювати не менш ніж 5 років у лікарні, перш ніж розпочати власну практику. Я не мала такої можливості, але мені подобалося допомагати людям, учити їх правильно харчуватись. Тому, переїжджаючи з країни в країну, я щоразу відкривала власний кабінет знову і знову. Переїзд – це просто пекло. Але я завжди рада випробовувати щось нове, що можливо виявиться цікавим і захопливим. Якщо кожен ваш день схожий на попередній, якщо ви працюєте на одній роботі багато років, довго живете в одному місці, але почуваєтеся щасливими, то може нічого не змінювати. Та якщо вам не затишно, ви нещасливі і хочете щось змінити, почніть досліджувати нові Можливості, нові міста, у яких можете жити, і нові професії, які можуть сподобатись. Знайомство з новими місцями і новими людьми допоможе вам розширити світогляд і стати щасливішими. Мій тато завжди казав, не існує того, що було б недоснаги Гельдельману. Я завжди вірила в це. Не сумнівалася в цьому і мої брати та сестри. Думаю, мені вдалося передати це переконання і своїм дітям. Тепер не існує того, що було б недоснаги маскам. Розділ 7. Відкриття. Плануйте очікуване і будьте готові до неочікуваного. Щороку в липні, коли в Південній Африці була зима, наша сім'я вирушала на пошуки загубленого міста в пустелі Калахарі. Тоді подствана мала іншу назву Венд. Іноді тато летів у літаку, а мама сиділа за кермом авто. Іноді ми всі сиділи у фургоні, озброївшись компасом, і рушали в тритижневу подорож, намагаючись перетнути пустелю Калахарі. Мама пакувала в автівку тритижневий запас харчів, води й пального, а також п'ятьох дітлахів. Ідея шукати загублене місто з'явилася у батька після того, як він прочитав книжку. Гільєрмо Фаріні – канадця, що перетнув пустелю наприкінці 90-го століття у візку, запряженому биками. Фаоріні стверджував, що знайшов руїни загубленого міста. Він також відомий тим, що пройшов над Ніагарським водоспадом по натягнутому канаті. Як бачите, цей чоловік жити не міг без пригод. Мій тато хотів повторити його маршрути, їдучи автомобілем, і цей план був на наші липневі канікули. Чи змогли б ми взяти п'ятьох малих дітей у пустелю на три тижні? Звісно, моїй мамі не обов'язково було їхати з татом. У неї був вибір. Вона могла б залишитися вдома з дітьми, але тато все одно поїхав би, а вона не хотіла відпускати його самого. Тож ми рушали у подорож усі разом. У пустелі мені ніколи не було страшно, бо я знала, що мама з татом про все подбають. Навіть коли казали, що гієна може відкусити обличчя, а просто застібав свій спальний мішок аж до гори, щоб гієна не дісталася до мого обличчя». Ми були переконані, що під час наших мандрівок просто не може статися нічого поганою. Думаю, батьки обговорювали питання безпеки, бо хотіли завжди бути готовими до всього. Здавалося, у них завжди все під контролем. Я ніколи не пакувала власних речей, бо про все дбала мама. Тоді я не розуміла, як складно, мабуть, було зібрати одяг, їжу та воду для п'ятьох дітлахів. І не забути нічого. А тато пакував карти, компас, пальне, інструменти для ремонту автомобіля – Мої батьки були надзвичайні. Мама з татом про все дбали завчасно. У нас був тритижневий запас води, овочеві та фруктові консерви. У нас були й свіжі продукти, але їх вистачало десь на тиждень. А поповнити запаси харчів у пустелі, звісно, було дуже складно. Ось тоді наставав час випробовувати на практиці наше сімейне гасло «Будь сміливим, але обережним». Звісно, статися могло що завгодно, тож слід було передбачити небезпеки, які можуть на нас чекати, і підготуватися до них. Ми знали, що можемо загубитись. Ми бачили надмогильні камені людей, що померли в пустелі. Іноді Тайто наймав провідників, але в пустелі було так багато різних племен, які говорили різними мовами, що часто нам доводилось покладатися лише на себе. Були ще верблюжі патрулі, які працювали на уряд «Бечуанеленду». Бундствата тоді перебував під британським контролем. Батько хотів почати нашу подорож в одному маленькому містечку і закінчити в іншому. Тож повідомляв патрулі про те, куди ми йдемо і як довго плануємо мандрувати. Якби ми не прийшли до того містечка за три тижні, нас почали б шукати. Тато знав, що ми загрузнемо в піску, тож брав із собою лопати. Коли автомобіль загрузав, ми викопували його. Щоб ми не втопилися в яму, сховану в траві, хтось із нас дітей біг по Виглядаючи ями або корчі, адже в пустелі не було дороги. Ми мали всі потрібні для ремонту автомобіля інструменти. У нас були навіть заварювані залізо. Тож, коли одного разу наш фургончик наскочив на паньок, тато з моїм старшим братом скотом розвели багаття, нагріли зварювальне залізо і полагодили автомобіль, щоб ми могли рухатися далі. Усе ламалось, але ми не панікували, лагодили поломане і рухались далі. Часто ми з вами боїмося того, що може й не статися, та коли виникають проблеми, ми повинні знайти спосіб їх розв'язати. Якось у нашу питну воду потрапив бензин, і ми пили цю воду, бо вибору просто не було. Але щойно у нас з'явилася нагода набрати чистої води, от і все. Щодня ми прокидалися на світанку, збирали речі, сідали у фургон, їхали весь день, а коли починало сутеніти, зупинялися і розбивали табір. Їжу зберігали в окремому наметі. У кожного були свої обов'язки. Ми збирали сухе гілля, а брат розпалював багаття. Мама замішувала воду, яєчний порошок, сухе молоко, борошно і пекарський порошок і готувала нам хлібці у великій металевій сковородці. Посеред пустелі ми їли свіжі й теплі хлібці – Можете уявити, як ретельно слід було все продумати, щоб мати змогу годувати в пустелі. Лише я подорослішивши, я зрозуміла, скількох зусиль треба було докласти нашій мамі, щоб почастувати нас у дорозі чимось смачним». У тата була ліцензія на відстрілювання однієї тварини на тиждень, тож ми могли полювати козла або цесарку. Коли м'яса нам було достатньо, ми віддавали решту першому ліпшому племені, що траплялося на шляху. У пустелі всі ми навчилися стріляти, але мама була в цьому чемпіонкою. «Ми мали все, що могло нам знадобитись. У нас із Кей була миска, у якій ми милися вранці та ввечері. Ночі в пустелі такі холодні, що вода замерзає і вранці доводиться розбивати лід, щоб умитися». Ми вчилися жити без домашніх зручностей. Коли вибору немає, ти просто звикаєш. Ми ходили в туалет під кущі, не мали змоги помитися під душем, але це не створювало незручностей, бо ми були в пустелі, а піском не надто забруднешся. Коли батьки сідали планувати подальший маршрут, ми виймали свої книжки. У мене є фото, де всі ми сидимо, туповши носа в книжки». Я зрозуміла, що можу обійтися без більших звичних нам зручностей. Для життя треба зовсім мало. Я навчилася економити, щоб не влізати в борги. Навчилася не заздрити людям, які живуть у розкошах. Просто робіть якнайліпше те, що можете. Намагайтеся вижити і, сподіваюся, досягнете успіху. Однієї зими в нас був провідник на ім'я Гедрік. Він спав біля вогнища, бо це місце, як він нам сказав, було найбезпечнішим у таборі. Жодна тварина не підійде до вогню Але Одного вечора тато запалив парафінову лампу, що стояла на столику, і побачив прямо перед собою лева». Тато поволі позаткував до намету і сказав мамі «Люба, тут лев, давай мені лампочку і зброю». До речі, тато завжди називав ліхтарик лампочкою. І нам довелося звикати до нового значення цього слова, коли ми переїхали в Канаду. Лев попрямував до Гедріка, який був біля вогню. На жаль, цар звірів не читав правила. Він не знав, що леви не повинні наближатися до вогню. Тато вигукнув «Гедріку лев». Гедрік вистрибнув із своїх покривал, перескочив через багаття і закричав Геть. Лев неохоче відступив, тато кілька разів вистрілив у нього над головою, але він не реагував. Біля табору на нього чекала левиця. Тато сів у машину і спробував прогнати їх. Леви відбігли до піщаної дюни неподалік від табору. Всилилися на її гребені і спостерігали за нами всю ніч. Мій брат Лі пригадує, що тоді його відпровадили спати в авто. Він був найменшим, а отже, легкою здобичю для хижаків, тож нам треба було особливо оберігати його. Батько не здавався наляканим. Якщо він і боявся, то не показував цього. І тому ми почувалися в безпеці. Під час таких мандрівок ми зустрічали найрізноманітніших тварин. Антилоп стрибунів, трибунів ігну, ящірок стерв'ятників та інших хижих. Птахів натрапляли на гігантські мурашники, якось, маму вкусив скорпіон. Ми наклали їй джгут і відсмоктували кров. Ще я пам'ятаю, як Лін запогнався страус. Це було так смішно і, звісно ж, у пустелі були гієни. Ми їх дуже боялися, бо ж насправді гігієни надзвичайно агресивні. Пригадую, як одного ранку ми із скотом пішли берегом річки Окаванго, щоб полювати нам щось на обід. Ми підстрілили цесарку, але вона впала у воду. Скот звелів мені поплисти по неї. Коли я вийшла з річки, то раптом зрозуміла, що стою на чомусь живому. То був крокодил. Ми й не думали, що ця річка кишить крокодилами». У мене ледь серце не зупинилось. Але, як бачите, я написала ці рядки, тож усе закінчилось добре». Я знаю, що тато прагнув знайти загублене місто, але ми ніколи не бачили того, що скидалося б на його руїни. Тато повертався в пустелю 12 разів, а я була у вісьмох із цих мандрівок. Мені ніколи не засмучувало, що ми не знайшли загубленого міста, бо батьки не здавалися розчарованими. У нас було багато пригод, і ми разом чудово проводили час. Ви можете йти до мети, але так і не досягнути її. І це нормально. Мені здається, що тато просто любив досліджувати невідоме. Більше дізнаватися про інші культури, відкривати нові місця. Мені з мамою ніколи не припиняли вчитися. Тато любив продиратися к ліс зарослі і прокладати власні стежки у пустелі. Він завжди керувався компасом. Велазив на дах фургона, щоб звіритися з ним і визначити шлях. Ми ніколи не блукали і завжди опинялися там, куди тато хотів привезти нас. Розділ 8. Чому би і ні? Скажіть так новим можливостям. «У мене були кар'єрні плани. Я хотіла стати науковицею. Думала про медицину, мікробіологію і біохімію. Батько заохочив мене вибирати такий фах, який дав без змогу за 4 роки почати працювати. Тож я зупинилась на дієтології. На третьому курсі мій одногрупник сказав, «Я хочу висунути твою кандидатуру на Вальську королеву краси. Що це таке?» – спитала я. Як бачите, я знала про конкурси краси абсолютно все. Одногрупник пояснив мені, що це за конкурс. Але я ніколи раніше не брала участь у таких заходах. Тож сказала йому, що я бутанка, а не королева краси. Та все ж, напівжартома він висунув мою кандидатуру і мені запропонували взяти участь у конкурсі. Я вагалася, бо гадала, що це не для мене. Але зрештою таки погодилась. А чому б і ні? Для мене це все одно нічого не означало. Я думала, що це буде просто дивний Вечер, по який я потім не згадаю, але він змінив моє життя. Тепер я радію, що погодилася взяти участь у тому конкурсі краси. Він став моєю потівкою у світ професійних моделей. Мене взяли в агентство в Йогенсбурзі. Я навіть подумати не могла, що робота моделі стане моєю другою професією на все подальше життя. Лиш опинившись у залі, де відбувався конкурс, я зрозуміла. Настільки серйозно підготувалися інші учасниці. Не забувайте, я тоді була лише студенткою. Я не знала нічого про конкурси краси і чомусь не Думала, що до них треба готуватись, витрачаючи час і гроші у боротьбі за корону. Усі дівчата мали просто приголомшливий вигляд. У них були складні зачіски, професійний макіяж і розкішні купальники. Я була у купальнику, який пошила власноруч. Також сама зробила собі зачіску і макіяж. На конкурс прийшла вся моя сім'я, хоч я до цього і не чекала. Зазвичай рідні не відвідували таких заходів, але цього разу прийшли. Зараз тунками розпроділяли номера. «Я не хочу виходити першою», – сказала дівчина, який випав перший номер. «Я піду», – запропонувала я. «Мені зовсім не було страшно. Не тому, що я була дуже впевнена в собі, а тому, що мене геть не хвилював результат конкурсу. На носі в мене були іспити, а незадовго перед тим мене зрадив хлопець. Цей конкурс аж ніяк не був у переліку моїх проблем». І ось усі ми вийшли на подіум. Наприкінці Кей аж заплакала, а потім мені сказала, що я була найкращою. «Ага, звісно», – відмахнулася я. Але я перемогла, я була просто в захваті. Декого з дівчат результати дуже засмутили, бо від цієї корони залежав успіх їхньої модельної кар'єри. Я раділа перемозі, але думки про конкурс не змінила. Для мене все це було просто цікавим досвідом. За перемогу я отримала 100 рандів, це приблизно 150 доларів, і контракт з Йогенцбургським модельним агентством – Організатори конкурсу також оплачували мої модельні курси в Йогенцбургу. Крім того, мені подарували 10 квитків у боулінг-клуб. Вірите чи ні, але після нагородження і фотосесії не було жодної вечірки. Усі просто пішли додому. Ми з рідними вирішили скористатися подарованими квитками і пішли пограти у боулінг. Це було чудово. Я уявити не могла, що зі мною таке станеться. Не могла навіть подумати, що після тих модельних курсів мене запросять на фотосесію в Йогансбурзі що лише за 50 кілометрів від «Преторії». Йогенсбург був головним осередком модельного бізнесу у Південній Єфриці. Щодня, добираючись туди, я брала в сестри автомобіль. На курсах мене вчили модельної майстерності і професіоналізму загалом. Рішення поїхати на модельні курси зовсім не означало, що я закинула навчання. Ні, я намагалася все встигати. Робота дієтолога була головною метою і залишалася пріоритетом більшу частину мого життя. Я ніколи не покладалася на модельну справу як на джерело стабільного Заробітку. Звісно, було приємно отримувати гроші, але для мене ця робота насамперед була нагородою весело проводити час, стимулом підтримувати себе в гарній формі і можливістю знайомитися з креативними і цікавими людьми. Я багато чим завдячую модельній кар'єрі. Я потрапила в зовсім інше середовище. Познайомилася з людьми, яких ніколи не зустріла б, якби весь час присвячувала дієтології і спілкувалася лише з колегами-науковцями. Робота моделі відкрила передібність. Світ. «Я побувала у безлічі міст, адже фотосесії проводили всюди, і щоразу то було або жахливо, або надзвичайне місце». А тепер, коли переді мною постає нова можливість, я довго не розмірковую. Одразу кажу так, якщо мене це інтригує. Якщо це може бути весело і цікаво, або якось поліпшить моє становище. Якщо хочете щось змінити, просто запитайте себе. А чому би і ні? Той перший конкурс краси був для мене маленьким «Чому би і ні?». Але іноді потрібно поставити собі це запитання. Якщо попереду важливі життєві зміни. Коли моїй доньці Тості виповнилося 37, вона вирішила – що настав час подумати про дитину. Тоска завжди була зайнята облаштуванням свого життя і кар'єрою. Діти ніколи не були серед її пріоритетів. Але в 37 вона почала розуміти, що її шанси завагітніти щодня зменшуються. Водночас Тоска не мала наміру зав'язувати з кимось стосунки лише для того, щоб завагітніти. Вона сказала нам, що хоче народити дитину за допомогою екстракорпорального запліднення і виховувати її самотужки. Уся родина підтримувала її. Звісно, були люди, які намагалися переконати Тоску не робити цього. Вони казали, що самотній матері дуже складно, що вона пошкодує про це рішення. Що це зашкодить її кар'єрі, негативно вплине на дитину, але люди просто кажуть те, чого бояться самі. На ваше рішення не повинні впливати слова інших, а надто чужих вам осіб. Хоча, звісно, народження дитини – це дуже важливий крок, незалежно від того, яка у вас ситуація. Я пам'ятаю, що сказала їй. «Уперед, я допоможу тобі вибрати донора сперми». Також запевнила доньку, що народити і виховати дитину без чоловіка значно простіше, і в цьому вона досі зі мною згодна. «Я була поруч, коли Тоска проходила всі обстеження, а їх було безліч, та отримувала погані новини, іноді нищівні. Це було складно. Після того, як їй імплантували запліднені яйцеклітини, вона повинна була чотири дні лежати». Того тижня на Тоску також чекав переїзд. Також я прилетіла до неї з Нью-Йорка. Поки дочка лежала на дивані і дивилася західне крило, я перебрала всі її речі і наповнила 12 величезних пакетів. Частину треба було віднести в комісійний магазин, а частину на смітник. У свій 38-й день народження Тоска дізналася, що обидва ембріони прижилися. І вона тепер вагітна. Легше їй після цього не стало, бо вагітність ніколи не буває простим періодом. Але тепер у неї Є двоє чудових діток, які щодня приносять нам радість і часом випробовують нас на міцність Кожна жінка, яка наважується на АКЗ, заслуговує на бурхливі оплески Це не просто, але воно того варте Тоска каже, що це було найліпше рішення в її житті Тепер їй є про кого дбати і є до кого повертатися додому Крім того, діти дарують їй щиру любов. Дочка зізнається, що після появи малюків почала дивитися на світ зовсім по-іншому. Тепер вона часто думає про те, як може зробити його ліпшим для дітей, як може зробити їхнє життя кращим. Це вчить її бути скромною і дарує натхнення. Поєднювати роботу і догляд за дітьми складно, тому що Тоска весь час подорожує з однієї країни до іншої, щоб знімати фільми, зате діти можуть їздити разом із нею. Вони відкривають для себе нові кутерію. Точки світу і бачать, що мама багато працює. Те саме бачили й мої діти. Крім того, час від часу я забираю їх до себе. Незалежно від того, наскільки серйозний крок ви плануєте зробити, у когось завжди знайдеться заперечення на ваше чому, або ні. Тож думайте лише про те, що зробити вас щасливим. Шукайте нові двері, відчиняйте їх, ви ніколи не дізнаєтесь. Чи воно того варте, поки не спробуєте? Розділ 9. Жінка, яка має план. Візьміть життя у свої руки і прямуйте до щастя. У нашій сім'ї завжди панувала доброта і співчуття. Коли ж ми виходили в широкий світ, то стикалися з реальністю. Мої брати і серстри жартують, що вперше дізналися, якими жахливими можуть бути люди, коли покинули дім. Я вірила, що добро живе в кожній людині, і через це часто зазнавала болю. На жаль, я надто пізно навчилася захищати себе. Я вступила до університету у Преторії, у місті, де жила моя сім'я. Оскільки ми приїхали з Північної Америки, удома всі говорили англійською мовою, але дієтологію, яку я вибрала, викладали тільки бурською. Усі заняття, усі лекції – лише бурською. Через мовний бар'єр мені доводилось докладати неабияких зусиль, щоб не відставати від решти. А також нелегко було знаходити друзів. Та все ж, у 16 у мене з'явився хлопець. Щоправда, ми з ним то розходились, то знову починали зустрічатися. У нього були чудові оцінки з математики таких інших точних дисциплін. Краще, ніж у мене. А я знала мало таких хлопців. Він увесь час сказав, що хоче зі мною одружитися. Коли я дізналася, що він зраджує мені з іншою дівчиною, то була така пригнічена, що навіть не могла їсти. Я плакала цілий тиждень. Схудла майже на 5 кілограмів. Саме тоді я пішла на конкурс краси. Завдяки йому потрапила на професійні курси, підписала справжній модельний контракт і відкрила для себе нове життя поза університетом. Я Почала їздити на курси в Йогенсбург, працювати моделлю і з часом усе налагодилось. Я навіть здобула титул Міс ЛМ Радіо, а це було найкрутіша радіохвиля, що транслювала найкращу тогочасну хіти. Я вийшла у фінал конкурсу Міс Південна Африка. Якщо переможу, думала, то зможу покинути університет. Я дуже втомилася від навчання бурською, і мій останній рік в університеті був просто пекельним. На першому курсі я навіть не здогадувалася, як складно мені буде вивчати фізику та хімію нерідною мовою. Щоб трохи підбадьорювати себе, я їла. Їла так багато, що на своєму випускному важила 93 кілограми. На щастя, у тому конкурсі я не перемогла. Я почала шукати роботу і ходити на співбесіди. Для всіх вакансій, що мене цікавили, я була або недостатньою, або занадто кваліфікованою. Під час однієї співбесіди, яка закінчилася відмовою, мене познайомили з людиною, що керувала продовольчим компанією в Кейптауні і шукала фахівця ж харчування. Тож я погодилась на цю пропозицію і переїхала до Кейптауна. Тоді мені був 21 рік. Я не бачила свого бойфренда цілий св «Тобто він приїхав до мене з каблучкою і освідчився. Сказав, що кохає мене і що відтепер добре поводитиметься. Пообіцяв, що зміниться, якщо я стану його дружиною. Я відмовила. Я не мала наміру ставати його дружиною. Хлопець повернувся до приторії і сказав моїй батькам, що я погодилася вийти за нього заміж. Ця новина їх дуже здивувала, адже вони навіть не знали, що ми досі зустрічаємося». Можливо, тому, що ми й не зустрічалися, Кей жила у приторії і саме готувалася до весілля з хлопцем, з яким уже давно зустрічалася. Тато запрошував влаштувати подвійне весілля і усім це здавалося чудовою ідеєю. Моя сім'я взялася за організацію свята. Роздрукувала запрошення і надіслала гостям, почала надходити подарунки. Про це я довідалась, коли отримала телеграму Вітаємо, було написано там. Ось так я зрозуміла, що вже заручена. Мене це шокувало. У телеграмі також було сказано, що мені потрібно покинути роботу і повернутися додому, бо весілля відбудеться вже за місяць. Сучасному читачеві все це здаватиметься дивним, але не забувайте, що це відбувалося 1970 року в Південній Африці. Ми не спілкувалися телефоном, бо міжміські дзвінки були дуже дорогі. Натомість на це Посилали телеграми або просто їздили один до одного. Крім того, чоловік часто просив руки своєї коханої в її батьків, тож мій тато зовсім не здивувався, коли той хлопець сказав, що я погодилася вийти за нього Що ж, він вибрав дуже вдалий час, я була самотньою Постійно відчувала біль через те, що прошкодила спину Через зайву вагу почувалася неупевненою в собі Я ненавиділа своє тіло і думала, що жоден чоловік не захоче зі мною зустрічатись Тож зробила так, як було написано в телеграмі Покинула роботу, зібрала речі і поїхала додому. Проте, повернувшись у преторію, я зрозуміла, що мій хлопець не змінився. Він не далі був дуже агресивним. Я не знала, що мені робити з цим весіллям. У мене були чудові стосунки з рідними, але ми не часто говорили про свої почуття. Усі довкола готувалися до весілля. Старша сестра Лін шукала сукню з кількома шарами шифону, щоб приховати мої зайві кілограми. За кілька тижнів мали приїхати 800 гостей. Запросили всіх друзів моїх батьків, друзів Кейт, та друзів її чоловіка. Моїх і друзів мого нареченого, звісно, теж. Я не знала, як уникнути цього весілля. Ситуація здавалася безвихідною. Тож у нас було подвійне весілля. Я пам'ятаю, якими щасливими були Кей та її наречений. А от мій наречений лютував, бо не був у центрі уваги. Після весілля почалися пекельні роки мого життя. Я не люблю говорити про той період, бо спогади надзвичайно болісні. Я дратуюся і злюся. А це мені не подобається. Після таких розмов я довго кручуся в ліжку і не можу заснути. З іншого боку, я не можу вдавати, що життя просте. Воно аж ніяк не просте. Життя може бути жорстоким і безжальним. І якщо таке відбувається з вами, негайно втікайте. Будь ласка, зробіть це якомога швидше. Чоловіки завдавали мені болю. У мене були важкі часи, і я не раз втрачала упевненість у собі. Щоразу мені здавалося, що виходу з цього темного тунелю немає». Але щоразу мені вдавалося його знайти. Це зовсім не тому, що я така вольова. Мене називали вольовою людиною, але я не думаю, що це правда. Однак я таки сильна. Хоч у житті було й безліч періодів, коли здавалося, що у мене зовсім немає сил, що мені потрібен був час, щоб витягнути себе з скандальної ситуації. Хоча й не відразу, але мені це вдавалося. Я розповідаю вам про цей період свого життя. А багато жінок можуть розповіти значно страшніші речі. Щоб ви знали, що може знайти вихід з будь-якої ситуації. Сподіваюся, моя історія стане для вас доказом того, що стимул і рішучість для життєвих змін можна знайти завжди. Завжди можна змінити життя на краще. Усі ми заслуговуємо бути щасливими». Із перших подружніх днів життя я зрозуміла, що як дружина повинна робити все. Ми полетіли на тиждень до Європи, витративши на це мої заощадження. Щоб зекономити, ми взяли найдешевші квитки і зупинились у родичів, мого чоловіка в Женеві. У ті часи у Європі можна було обійтися лише п'ятьма доларами на день. І саме так ми намагалися робити. Я повинна була розпаковувати всі речі. Я повинна була збрати всі речі. Я готувала їжу. Я прибирала, поки чоловік сидів і читав «Плейбой». Цей журнал заболонили у Південній Африці, тож він був щасливий, коли знайшов його в Європі. Медовий місяць ще не скінчився, коли чоловіку першим мене вдарив. Я була шокована і не знала, що робити. Хотіла поїхати додому, але не могла, бо мій паспорт був у нього. Коли ми поверталися додому, я хотіла прийти до своїх батьків і сказати «Ви мали рацію, він чудовисько, але мені було надто соромно». Невдовзі щоранку мене почало нудити, і я зрозуміла, що завагітніла. Ми зачали дитину на другий день медового місяця. У мене вже не було сумнівів, що це весілля – жахлива помилка. Але виправляти щось було пізно. Жорстокість мого чоловіка доходила до абсурду. Перед самісіньким народженням Ілона він узявся перефарбувати свій літак, і я йому допомагала. Щоразу, коли мене починали мучити перейми, я зупинялась, а він казав, «Те, що в тебе перейми, не звільняє тебе від роботи». Чоловік відмовлявся вести мене до лікарні, аж поки інтервал між переймами не зменшився до п'яти хвилин. Він казав просто ти лінива і слабка. Зрештою, він таки відвіз мене до лікарні. Я мала народжувати природнім способом, було страшенно боляче. Медсестра сказала моєму чоловікові: помасажуйте дружині спину, так їй буде трохи легше. «Що?» – здивувався він. «Це вона повинна масажувати мені спину. Гляньте, який незручний стілець ви мені дали. Я йду, покличете мене хвилин за 15 до того, як вона народить». Ось такою людиною він був. Усі ті роки я не мала жодної вільної хвилини. Вранці працювала на свого чоловіка, друкувала інженерні спертифікації і вела його бухгалтерію. У мене також було кілька клієнтів, які приходили на консультацію в нашу квартиру». Після Ілона народилася Кімбал і Тоска. Троє пологів упродовж трьох років і трьох місяців. І я самотужки доглядала за дітьми. Сама піклувалася про нашу оселю, сама готувала і прибирала. Мої батьки дозволяли нам завести будинок на ділянці поруч з їхнім. Тож ми так і зробили. У мене був маленький фургон, який я купила за власні кошти. Туди вантажила цеглу, цемент, дерево. І я везла це все до нашої ділянки. Дорога займала годину. Діти Качались на сидінні поруч зі мною, бо в тому старому автомобілі не було пасків безпеки. Заводити дім нам допомагав будівельник мого батька. Пам'ятаю, як на останніх місяцях вагітності я сама клала плитку у ванній кімнаті. Коли дім був готовий, ми почали приїжджати туди на вихідних. Я саме носила під серцем тоску, коли тато потрапив у авіакатастрофу. Він летів з чоловіком Кей. Обидва загинули». Мій чоловік хотів знати, скільки грошей ми отримуємо після смерті тата. Я сказала, ну, не думаємо, що ми щось отримаємо, ймовірно, все успадкує мама. Це неправильно, розсердився він. Я одружився з тобою не для того, щоб твоя мати загребла всі гроші. Мама віддала нам татків літак і продала нам ділянку, на якій стояв наш будинок, за символічну ціну. Та мій чоловік і далі лютував, бо йому було цього мало. Згодом Кей вийшла заміж у друге. Її новий чоловік був хіропрактиком. І Кей викупила татову клініку, яка була поруч з її будинком, але мій чоловік все одно вважав, що сестра отримала більше, ніж я, і не стримував своїх емоцій. Він не дозволяв мені спілкуватися з родиною два роки. Ніхто з рідних не мав права бачитися з нашими Дітьми. Щоразу, коли мені дзвонила мама, я намагалася якнайшвидше завершити розмову і покласти слухавку. А мій благовірний казав, «Це якийсь чоловік, тобі телефонує чоловік». «І бив мене. Але мені не телефонували чоловіки. Це була моя мама. Якби я сказала це йому, він побив мене ще й за це. Чоловік просто так відрізав мене від родини. Це був жахливий період у моєму житті. Тим часом його бізнес поволі розвивався. Чоловік купив ще кілька автомобілів, літаки, човен. Його хвилювало лише багатство. Він хотів, щоб усі помічали його статки». Кілька разів на день чоловік казав мені, що я надна, дурна і потворна. Я думала, що ж я нічого не зможу вдіяти з тим, що я нудна. Але я не можу бути такою дурною, як він каже, бо маю ступінь бакалавра, і я не можу бути потворною. Я ж перемогла на конкурсах краси і працювала моделлю. Я ніколи не озвучувала цих думок. Якби я сказала йому про це, він би побив мене. Але іноді мій чоловік казав, я знаю, про що ти думаєш, і бив мене і за це». Коли мені було трохи за двадцять, я прочитала книжку «У мене все гаразд, у тебе все гаразд». Вона надала мені сили і подарувала надію. Чоловік хотів забрати цю книжку. Йому не подобалося, що я її читаю. Іноді на вечерю до нас приходили гості. Усі страви для них треба було готувати власноруч, навіть хліб. Я не люблю куховарити, але у мене були кулінарні книжечки. Я робила все точно за рецептами. І вдавалося чудово. Під час вечері чоловік говорив про мене найогидніші речі і принижував мене у присутності гостей. Тож вони більше не приходили до нас. Коли вони відмовлялися від запрошення на гостину, чоловік звинувачував мене. «Бачиш, яка ти зануда, і готувати могла б краще. Це через тебе вони не хочуть до нас приходити». Після народження дітей я покинула кар'єру моделі. Тоді я була упевнена, що ніколи не повернуся в модельний бізнес». Навіть якби мене запросили на показ чи фотосесію, я не змогла б погодитися, бо на моєму тілі було повно синців. Якось ми зі ще трьома парами прийшли на Октоберфест. Усі пили пиво і розважались, дехто з нас уже трохи захмелів. Три інші жінки з іншої компанії були просто красунями. Я скидалася на монахиню, а від них хоча й не можна було відвести. Коли ми з цими жінками піднялися з-за столу, щоб піти до туалету, якісь хлопці за сусіднім столом почали присвистувати і вигукувати щось на кшталт «Ого, красуні, та ви просто цукерочки!» Мій чоловік миттю спалахнув. Почав кричати на мене, обзивати шльондрою, а тоді кинувся, щоб ударити на очах у всіх. Він геть втратив контроль над собою. І з часом ставав дедалі жорстокішим. Спочатку вбив мене, Дома. але тепер не соромився лупцювати при Друзі мого чоловіка відтягнули його, а жінки швидко вивели мене звідти і відвезли до моєї мами. Вона неабияке здивувалася, коли я постукала у вікно о другій ночі після того, як не бачила її два роки. Наступного ранку прийшов мій чоловік. Він благав мою маму відправити мене додому, плакав і просив про бачення. Мама сказала: якщо ти ще раз її торкнешся, вона повернеться сюди. Дізнавшись, що він мене бив, мама. Страшенно не Вона не розуміла, чому я не розповідала їй, яких жахід зазнавала у шлюбі. Думаю, мені було просто надто соромно. А ще я боялася, що чоловік якось зашкодить моїй родині. Що ж, мій благовірний дотримав слова і більше жодного разу мене не вдарив. Раніше він не соромився бити мене на очах у дітей. Я пам'ятаю, як Тоска і Кімбал, яким тоді було 2 і 4 роки, плакали в кутку. А Ілан, якому було 5, бив батька по колінах ззаду, намагаючись зупинити його. «Я раділа, що чоловік припинив піднімати на мене руку, коли діти були ще надто малими, щоб запам'ятати це. Відтоді мені доводилось терпіти лише устні образи». Коли фізичне насильство припинилося, вербальне подвоїлося. Апеле, принаймні, у мене більше не було синців і я не корчилась від болю. Якось мені зателефонувала Леті і запитала, чи зможу я працювати як модель. Тепер, коли у мене не було синців, я могла погодитись. Мого чоловіка це розлютило. Він прийшов на той показ і весь час стояв за колоною, не зводячи з мене очей. Якось пробрався за лаштунки, де десталіст робив мені зачіску і прорився побити того хлопця просто за те, що він торкався мого волосся. Чоловік хотів контролювати кожен мій крок. Він погрожував порізати моє обличчя лезом і прострелити дітям коліна, якщо я надумаю розлучитися з ним. Тоді у мене буде троє дітлахів-інвалідів і я не зможу працювати моделлю. Це було жахливо. Я так довго не наважувалася піти від нього тому, що була налякана. Я не знала, як розлучитися. Не мала для цього підстав. Тодішні закони Південній Африці були на боці чоловіка, і у мене не було підстав вимагати розлучення. Фізичне насильство не вважалося аргументом. Чоловік мав право бити свою дружину, бо саме це робило його чоловіком. Принаймні в цьому мене переконували. Того року, коли у Південній Африці ухвалили закон про безповоротне розірвання шлюбу, я сказала собі «Тепер я можу розлучитись». У мене нарешті з'явився шанс на втечу. Треба було вирішити, куди піти. Я могла б повернутися до мами і жити в неї, але боялася що так вона буде в небезпеці, бо туди міг прийти мій чоловік. На той момент ми подали дім, що був поруч із літнім будиночком моїх батьків і купили собі інший, неподалік від Дурбана, у якійсь глухомані. Туди я й поїхала разом з дітьми. Мені пощастило, що я дістала таку можливість. Адвокат мого чоловіка порадив йому віддати той будинок під Дурбаном мені. Ні, їй нічого не дістанеться, сказав він адвокатам. Той зауважив, що моєму чоловікові належить наше помешкання. Яхта, літак і шість автомобілів. Після розлучення все це залишилось у нього. Якби хтось позивався на нього до суду, він міг би все це втратити. Я сказала, мені байдуже. Нехай будиночок залишається в нього. Чоловік запитав, ти точно хочеш, щоб усе це було моїм? Так, можеш забирати все. Гаразд, тоді віддайте їй той будинок. Коли дім оформили на мене, я відчула хвилю полегшення. Перший внесок ми вже зробили, а щомісячний платіж становив 300 доларів. Я опинилася у виграші. Коли закони про розлучення змінились, у мене з'явилося власне житло, куди я могла переїхати разом із дітьми. Частково завдяки цьому я змогла піти від чоловіка. Мене не надто лякала іпотека, бо я мала заощадження. Коли ми одружилися, у мого чоловіка не було нічого. Але відтоді він побудував досить успішний інженерний бізнес і грошей йому не бр «Бракувало». У нього були чималі заощадження Особливо якщо порівняти із моїми Утім моїх грошей мало вистачити На їжу і на сплату іпотеки Принаймні протягом кількох місяців Від дня весілля я весь час боялася Свого чоловіка Я й далі боялася його навіть після того Як ми розлучились Наш шлюб ще не був офіційно розірваний Коли він проїхав до мене в Дурбан І почав гнатися за мною по вулиці З ножем у руках Я забігла до сусіднього будинку Вони саме були в кухні Біжив в садок. «Там сидять мої друзі», – сказала вона мені. Замить у дім увервався мій чоловік і заволав. «Я хочу бачити свою дружину». «Може, випити чаю?» – запропонувала моя сусідка. Пізніше вона сказала, що не змогла дібрати інші слів. Так сильно шокувало її побачене. Але це спрацювало. Чоловік упав на підлогу, почав плакати, казав, що хоче мене повернути. Сусідка злякалася не менше, ніж я. Після цього я добилася, щоб суд заборонив йому наближатися до мене. Я лише хотіла бути вільною від нього. Серед клієнтів, що приходили до мене на дієтологічні консультації, були двоє адвокатів Один на розлученнях і був просто неперевершений у цьому. А інший працював зі справами про нерухомість. Я вибрала останнього. Мені не потрібний був тривалий судовий процес. Я б хотіла, щоб усе закінчилося якмога швидше. Мені не потрібні були його гроші. Я хотіла лише забрати своїх дітей. Збираючись до суду, я одягнула червону міні-спідницю, білу блузку і червоні туфлі на високих підборах. Гарно уклала волосся і зробила чудовий макіяж. Але мама глянула на мене і сказала, «Змий цю косметику і забери волосся в пучок. Візьми щось із старого одягу своєї сестри і туфлі на пласкій підошві». Тож я пішла на сосідання в завеликій на мене квітчастій сукні. У мене був дуже скромний вигляд. Суддя увесь час сміхався і загравав до мене. Він спитав, «Невже ваш чоловік справді хоче з вами розлучитись?» «Він підписав папери», – відповіла я. «Я не змогла сказати, що чоловік хотів розлучитися адже це було не так». Та він і справді підписав усі папери. Я заявила, що мені не треба нічого, крім моїх дітей. Але суддя постановив, що чоловік повинен віддавати мені 5% від свого доходу, платити за навчання і лікування дітей, і їхні візити до стоматолога. Чого він ніколи не робив. Суддя також сказав, що чоловік повинен віддати мені якісь із своїх чотиридверних автомобілів, адже в мене є діти. Мій благовірний мав 5 розкішних автомобілів» мій фургончик, але запропонував мені найдешевшу машину з усіх, Тойоту Королу, у якій піднімалися чи опускалися вікна, доводилось вручну, і не було кондиціонера. Тоді він сказав, що може віддати мені Ягуар або Мерседес за умови що оглядати оглядатиме автомобіль щомісяця. Я розуміла, що це лише чергова спроба контролювати мене, тож погодилась на Тойоту. Це був непоганий автомобіль, який задовольняв мої потреби. Я мала поїхати будь-куди, незалежно від колишнього чоловіка. Я була така щаслива, що маю власний автомобіль. Одразу після розлучення я почала працювати. У Південній Африці Діатологів цінували. І лікарів. В Дурбані Раду скеровували до мене своїх пацієнтів. Я також отримувала модельні замовлення. І все ж доводилося постійно економити. Просто, щоб заплатити за будинок. Шкільні форми дітей коштували дешевше, ніж звичайний одяг. Я майже не купувала собі убрання, не кажучи вже про гарні речі. Якщо ж вирішила щось собі придбати, то це завжди був вживаний одяг. Упродовж перших кількох років діти їздили до батька раз на місяць. Я пакувала їм одяг на вихідні, але він відправляв їх додому без речей і рюкзаків. Мені доводилось щоразу купувати їм новий одяг, а я заледве могла це собі дозволити». Мій колишній робив це навмисне. Він часто казав, що я до нього ще повернуся, бо мене ж жируть злидні і я не зможу пригодувати дітей. Упродовж наступних кількох років він періодично позивався на мене, намагаючись забрати дітей. Я витрачала на судові процеси всі свої заощадження, але раділа, що більше не повинна жити з ним і терпіти його 24 години на добу. Так, періодичні судові засідання і страх втратити дітей відбирали у мене сон. Але навіть це було краще, ніж жити у постійному страху. Я так і ніколи не повернулася до нього. Хоча би як, тяжко вам не було, ви повинні це витерпіти. Ви повинні втекти. Воно того варте. Якщо ви живете у постійному страху перед іншою людиною, складіть план утечі. Якщо стосунки пригнічують вас, зробіть усе можливе, щоб розірвати їх. Я чекала надто довго, сподіваючись на якісь зміни – але ніяких змін не було, поки я сама не почала діяти. Після розірвання взаємин будьте готовими, що спочатку буде вкрай складно. Ви можете почуватися дуже самотніми, але намагайтеся просто це перетерпіти. У такі складні моменти зустрічаєшся з друзями, зателефонуйте рідним, знайдіть нову роботу, подивіться фільм, переїдьте в інше місто. Розумний план повинен враховувати фінанси і логістику. Можливо, вам доведеться просити допомоги в друзів або звернутися до фахівця – на вас чекатиме безліч труднощів – фінансових і соціальних. Утім, у такий період я з подивом зрозуміла, що в мене більше друзів, ніж думала. Бо зі мною почали спілкуватися люди, які раніше уникали мене через чоловіка. Дехто навіть пропонував фінансову підтримку, хоча я її ніколи не приймала. Не обов'язково мати докладний план на 5 років. Якщо ви забігатимете вперед, вам буде складно зробити перший крок. Найважливіше – просто вирватися. Поки що не думайте про далекість, яке майбутнє. Думайте про свій наступний крок. Коли ви вирішуєте розірвати взаємини, голова може просто вибухати від думок про все. Що станеться потім? Не дозволяйте цим думкам полонити вас. Ретельно обміркуйте перші кроки, а потім плануйте подальші. Коли я згадую про всі скрутні ситуації, у яких потрапляла протягом життя – то завжди думаю, треба було піти раніше. Тому саме в той момент, коли ви розумієте, що ситуація вас не влаштовує і навряд чи щось зміниться, починайте планувати втечу, якомога швидше. Якщо стосунки не приносять вам щастя, то що ви втратите, коли розірвете їх? Якщо ви не можете змінити свого партнера, хоч неодноразово намагались, то немає жодних причин залишатися нещасним до кінця життя». Після розлучення мені було дуже самотньо, особливо, коли діти їхали до батька на вихідних або свята. Він кликав їх кататися на лижах у Австрії, возив до Конхонгу і Нью-Йорка – я не хотіла позбавляти їх цього Він завжди запрошував мене поїхати з ними Я люблю досліджувати нові країни Проте ніколи не забувала про те Як складно з ним було подорожувати Мій колишній здатен зіпсувати Будь-яку ситуацію Ліпше бути самотньою Ніж вічно боятися свого партнера Бути нещасною ще жахливіше Ніж самотньою Хоча іноді я почувалася неймовірно самотньою У мене ніколи не виникало бажання Повернути свій невдалий шлюб Ліпше жити в злиднях, ніж щодня терпіти приниження і насильство. Мені не потрібен маєток, дизайнерський одяг, автомобілі, літаки, яхти і землі, за які щодня потрібно платити сльозами. Так, ми з дітьми часто тулилися у крихітних квартирках. Так, ми часто їли тільки хліб з арахісовою пастою і бобовий суп. То і що? Ми любили одне одного. Нам було весело разом і найважливіше, я розповідаю цю історію, щоб ви розуміли. З будь-якої складної ситуації можна знайти вихід. Хочу, щоб ви знали, якщо партнер завдає вам болю, ви повинні негайно розірвати ці стосунки, щоб вижити. Я терпіла насилля у шлюбі 9 років. Щойно я розлучилася, одразу відчула, як таємні хмари над моєю головою розсіялись у мене з'явлення. Надія. Хай там як тепер складно і страшно, знайте. Завжди існує інший шлях. Розділ 10. Змініть житєвий курс. Не ігноруйте своїх проблем. За роки шлюбу я постійно то набирала вагу, то втрачала. Під час медового місяця я завагітніла і страждала від ранкової нудоти, яка поволі переросла в денну і вечірню. Спершу я жахливо схудла, потім погладшала, і з кожною дитиною моя вага стрибала то вгору, то вниз. Мені пощастило, що в мене народилися такі здорові діти. Я хотіла, щоб вони і росли здоровими. Тож годувала їх так добре, як тільки могла, і завжди куховарила для них сама». Ті роки були найважчими в моєму житті. Діти – це найкраще, що зі мною сталося, але шлюб був помилкою. Після розлучення я жила в Дурбані. Я була самотньою матір'ю з трьома дітьми і мала дбати про все сама. Мені в жодному разі не можна було гладшати, бо модельні замовлення були для мене джерелом додаткового прибутку». Тож я згадала все, що вивчила на курсі дієтології. Намагалася їсти лише тоді, коли справді відчувала голод. І вибирала здорові продукти – пластівці, молоко, овочі, фрукти, бутерброди з цільнозернового хліба і арахісовою пастою, бобовий суп, консервовану рибу і курятину. Худнути було трохи простіше через те, що мені постійно доводилось економити. А здорова їжа не завжди дорога». У Дурбані я час від часу знайомилася з чоловіками, але жоден із них не сподобався моїм рідним. Кей називала мене «Магнітом для йолопів» і не помилялася. Якось вийшовши ввечері погуляти, я познайомилася з одним чоловіком. Він сказав, що я йому дуже сподобалася, і ми почали зустрічатись. Він хотів, щоб я схудла, бо вважав мене гладкою. Тоді у мене не було зайвоги і ваги, але я все одно схудла, щоб догодити йому. Для мого організму це був стрес. Я просто виснажила себе. Той чоловік освідчився мені, але я відмовилась виходити за нього заміж, бо він мене зраджував. Він усе одно облаштовував вечірку, щоб відсвяткувати наші уявні заручини. Схоже, мене і справді приваблювали однакові чоловіки. Він почав зводити будинок з кількома кімнатами для моїх та його дітей, а також з окремим кабінетом, де я могла б працювати, і приймальною для моїх клієнтів. Щоразу, коли я намагалася повернути йому каблучку, він погрожував скоїти самогубство. І тоді, щоб відлякати його, під час кожної нашої зустрічі я заїдала аж три десерти. Утрачені кілограми швидко повернулися. Я любила смажену, жирну і солодку їжу, постійно заїдала пригнічування і стрес і невдовзі знову важила 93 кілограми. Щоб набрати їх, мені знадобилося кілька місяців, але на те, щоб повернутися до нормальної ваги, я витрачу майже 10 Років, Звісно, тоді я цього ще не знала. Мені потрібен був новий план. Але нічого не спадало на думку, поки на допомогу не прийшла моя подруга. Її порада була дуже проста – щодня виділяти півгодини на спогади про щасливі часи. Так буде простіше вирішити, що робити далі. Я ніколи раніше не медитувала. Навіть не пам'ятаю, що просто сідала і міркувала про щось. Але подруга сказала, що мені потрібно робити саме це – я почувалася дуже дивно. Сиділа півгодини і розуміла, що моя голова геть порожня. От зовсім. Я сілкувалася пригадати якісь щасливі періоди свого життя, але мені було так сумно, що я не могла згадати, чи взагалі колись почувалася щасливою. Мабуть, у школі було весело, думала я, але ж я більше не повернуся до школи. Зрештою, вирішила, що мої нещасливіші миті були в університеті». Так. Навчатися бурською було складно, зате я опановувала цю мову. Саме тоді я вирішила поїхати в Блумфонтейн і вступити в інтернатуру. Я покинула все і переїхала разом із малими дітьми з нашого милого будиночка в Дурбані до містечка в самому центрі Південної Африки, де всі розмовляли бурською. Я була така пригнічена, що просто сказала собі – гірше вже не буде. На особисте життя і розваги у мене, розлученої жінки, з малими дітьми в невеликому місті. Просто не залишалося часу. Ми жили в гуртожитку для лікарів. Я спала в кімнаті, що слугувала нам вітальною і кухнею, а діти у спальні. Я не шкодувала про це рішення, бо нарешті зуміла втекти від свого смутку. Я покинула будинок, де все нагадувало мені про пережитий біль і це допомагало. Позаяк у мене був відповідний досвід, я погодилася безплатно провести тренінг з основ модельної справи та створення образу, щоб зібрати кошти на стипендії для студентів. Дієтологічного курсу. Учасникам тренінг так сподобався, що вони переконали мене організувати модельну школу. Ця ідея виявилася дуже вдалою. Діти викладачів, мої колеги, друзі та преса неабияк мене підтримували. Я організовувала модні покази, читала лекції про здорове харчування та впевненість у собі. Це було так чудово. Я навіть вирішила залишитись у місті, щоб здобути ступінь магістра. Ідеальний спосіб підняти собі самооцінку, чи не так? Життя налагодилось. Я проводила вечірні заняття і це стало моїм дозвіллям. В університетському містечку ніхто не засуджував мене через мою вагу, тож я почувалася значно спокійніше. Я навіть якийсь час зустрічалася з кількома симпатичними чоловіками, молодшими від мене. Я хотіла